أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِیِجِ الْحَمِيدَ مخ کے اللہ جللہ جلال ہو دا مسئلہ ذکر اکڑا جنہی زک تنگوون کے اوپرا ہون کے اللہ جللہ جلال ہو ورپسی گویا کہ داغی دلیل ہم دے وَسَرَ وَسَرَةَ اللَّهَ جل جَلَالُهُ تَعَارُفْ ہم دے نَا اللَّهَ فَرْمَئِي وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَعَلَىٰ أَغَسَ عَدْتَ يُنَذِّلُ الْغَيْسِ يُنَذِّلُ باران لراخ من بعد ما قنتو روز د دینه چې دا خلک نه امید شي ینه نه امید نه شي ینه دی ګمان کوي چې اوس باران نګي آو باران بنسوي ده باران نراوريږي نل الله دغه نرستو باران راوړي نو دی کې چې کوم نعمت دا زیږي بنشي او ملو شنو انسان سره د نعمت کذروم پېل شي او شکروم اغه واسي نو د دې وجه نه جلالو دسه حکمت د وجه بازي ټيم کې لېټ کې او بازي ټيم کې ټيټ او هغه څنګه لاغنه نو بازي ټيم کې سم بارو نن راو دي کې نزل دغه دې لېټ کولو تذکرہ ده وهو الولی الحمید اودک الله تعالی چې د ولیو هغه متسرب دې کون کې دې متولید تدابیر دي ټول تدابیر نو ټولو بندګانو ته د باران دریزه کو دا غی لو خوراكون و غیره داسمن په سبب د رحمت دا الله باندې اغه الله جل جلاله کون کې دا غینه اوین شورو رحمته رحمت فرای نو باران راوري باران د الله جل جلاله ہو رحمت وی نو ياخذ رحمت نه باران دی اوچو کې الله جل جلال رحمت هغه سبب د باران دی ندی ته مجاز ویل کیږي مجازن الله جل جلاله دې باران ته رحمت وي ځکه دا د الله د رحمت اثار دی اثر دې دا باران او مخلوقاتو باندې کله چې مهرباني کول غواړي الله تعالی نو باران پھر اوږي نو دا معنی شو او یاد رحمت د مراد باران سره چی سيزونه کی وي شروع او خورې الله تاله نوبيی لهپز مکتدر دی په سبب د باران باندې هغه خپل رحمت خورې رحمت نهرات دا دی چې غ ریسکونه دي دې په سبب باندې د ریز انتظامو کې دام رحمت دی د انسانانو دا باره د غوی د سررو دپاره دا دام رحمت دی مختلف سیزونه غیاگانانې خوراکونه میوه دا ټول رحمت دی نو په سبب د رحمت باندې الله چې باران د خپل رحمت خور کې. شیغن نیمتونا مراد شود رحمتنا وین شروع خوری بیهی ای په سبب دا باران بانده رحمته اغخپل ای میربانی اغخپل نیمتونا وَهُوَ الْوَلِيُّ وَدَكَ اللَّهَ تَلَى مُدَبِّر ده متولی ده کون که ده الحمیدو او قابل ده صفت په پده اغخپل تدبیر بانده دکت الله ده پر بہترین کمال لے بہترین صفات تھی ټول مخلوقات د پررب انتظام نو الله قابل له مدح دی او د تعریف و ومن آیات هی او بازه د دلایلو د قدرت او د طاقت او د وحدانیت د الله نه خلق السماوات والارض غفل عيش د اسمانونو دي والارض او د زمکو دي وما او د اغ د بس چې خواه کړي الله تله پما په د کې منداب بتن د زنده سرون نوله جلله مختلف اسمانونو کې پرشته شوي او د غرنې مو کې مختلف حیوانات شو انسانان شو. ندا ټول الله جل جلال هو د قدرت او د طاقت دلیل دی نخوار کړي ما غوي غونډون کې ما غدي وہو علا جمعهم مزایشه او قدير او دغه الله تعالی د دې په چمکولوبان نکلی چې یو واړی نو قدیر او قدرت لرونکي دی چې د قیامت رس یو الله جل جلال جلاله والی نو په طاقت او قدرت سره د هر یو انسان د بدن غوښترې وليني دغه د ذکر کې د آداب علي سلام الله نه والی تر انسان پوری په دې ټوله ځنګل بزرگونو کالو کې مختلفو لاکو کې کې کې شو انسانان هغه الله پای قادر ده رابا وسی ځګه دا استمای لباس د سيزه وړي یو کامل علم کامل قدرت الله قدرت هم کامل له سږ د الله د قدرت نه بار نشته اذال علمم کامل ده الله ده علم نم څه بار نشته ده الله په علم کې دي الله په قادرم ده نو एकदम الله جل جلاله اغطول راجمه و ما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ایدیكم ويغفو عن كثير الله فرمای و ما اصابکم هغه چې رسېږي تاسو ته دا یو مصیبت نه د یو پریشان نه د یو سخت نه د یو تنگ نه د یو تکلیف نه نو څومره په انسان حالات حالت نو په وېما کسب ته دی الله فرمایدا په سبب د کسب جستاس لاسو نه کی نو ذکر د لاسونه سن ده عام ترجیح کارونه انسان په لاسو نه کوي نور د ټولو عمل په بنیاد باندې انسان باندې حالت راځي په بد نظر کې انسان نظر غلط استعمال اے. بلند ام غلط استعمالی بلند ام غلط استعمالي د د په بدن کې د د په مال کې د د په اولاد کې قسم مصیبت او پریشانی رازي او کو دنیا کې رازي او کو قبر کې رازي او کا خیرت کې رازي دا د صد و کې رازي د عمل د وجې خود ته الله د دنیا ذکر او اگر چې حقیقت دا د چډري واړو زيون کې په انسان باندې کم پت حالت رازي نو دا د بد او د وجې رازي واللہ پرمے کرے پٹول بنے اللہ دنیا کی سزا نہ ورگی دنیا دادار الجزا نہ دے دادار العمل دے خدے عبرت دا پارا او تے سبق غستل دا پارا او دے انسان دا سمجھاؤل دا پارا کل نہ کل اللہ پدی گناون بندے حالات تراول و يعفو عن كثير در اللہ تلا معفکی او ساخرت ترستو کئی نسماف کئی او ساخرت ترستو کئی او اپوسو باندې دنیا کې د سبق او کولو لپاره او د سوچ پیدا کولو لپاره الله جل جلاله ونصل کئ بیا ځکه الله ما په باغی مؤاخزه شتا او گنشت نو ځکه الله ما پر نه الله دیر کریم د دې دنیا کې ما کړو نو آخرت کې الله جل جلاله داغي مطالبه نکئ اودی ځکه ایو اس اشکال دام راځي ځکه م انسان داو ګناو نه نشتا باغی چې مصايب نو چې کوم په نکانو خلکو بانندې مصاحب را ځي نو دا دپار ده پیدا دراجاتو را ځي او چې پهم ګناګار او پاسکان او را نه دپاره د تلی او د عذاب را ځي او بعضې ټیم کې هغه په انسان انسانبانندې یا په مو باندې هغه دپره د دوي چې د عبرت والی او سبق حاصل کې نو دده د تعلیم دپار را ځي نو میرببان د ا غزاد چې داعذااب کم دغل به عبرت دیینی پهغه باندې انسان راېښی. دا ولنډاله بل تشبيه لګيو بچي غلطه یو پیرو کینو بیو کی نو سو باندې د پلاړو ما پی کو چې درم شه ته ټوله دی واسي نه دا ته ټوله د بتهره عذاب نه بچي ته عذاب ورکل مقصود نه بلکې مقصود دا وی چې دایندر پرداسې کارونه نه کېږي خپل حالت عمل نسیږي صبر شي نو دای وای کی یو مثال والے وما انتم بمعجزين او تا تسمون عاجزون كيف الله جل جلاله لرا چ الله عاجز کی څه مطلب الله د عذاب نه ځان بچ کیه یاده الله نه انسان تیخت تا کول شي ان انسان د الله د عذاب نه سي الله عذاب ووړي ځان بچ شي په لغ د پزما کږي نو پزما کې دا څه نشه اسمان کې نشه کول وَمَا لَكُمْ نَبِئُ الصَّبْرَ مِنْ دُونِ دو اللَّهِ مَا سِوَا دَ اللَّه تَعَالَى نَمَوْلِين سُكْدُسُ سُكَرْ سَزُونَ كِ وَلَا نَصِيرُ النُّسُك إِمْدَاد كُونِ نَمَنَ لَشُجِدَ اللَّه نَوچ کَدیم نَشَدَ اللَّه لَازُکشتَریم نَ مَلَ اسْرَح فِتَعَلُّق آکھایم گِ وَهُوَ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَى أَذَ مم بعده مار استادینا کنه تو چې نا امید شیدا خلکو دوه ری دوه دین نوبازي حالاتو کې الله تعالی لید کی او بازي کې ډایرک وای او یان شروع الله تعالی خو روي په سبب درې باران رحمته خپل رحمت خپل نعمت خپل یا واین شروع الله تعالی خو روي خپل رحمت درې باران وهو وال ولیو د الله تعالی ولیو کارساز ده او کون کړي الحمدو قابل تعریف ته و من آیات او باز د دلایلو ته دا قدرت تعالی نه خلق السماوات والارض پیدايش د اسمانونو د زمکو دي او د سده پس اچ خور کړي دي په امه په دوارو کې مندا بدن زنده سرون وا هو ذا قال الله على جمعهم وجكم وجمك ول د دوی باندې اذا قه وكيه شاو چوالي جمع کول د قدرت لرن کې دي وما اسوابكم چرسيتا استا مم مصيبتين د هي مصيبت یو مصيبت <متحد> نه نپا ما په سبب دا کید <متحد> کسبت <متحد>. ايدي دا اعمال دي په کذبت ایدی کوم چې کړی دی لاسونس تاسو وایا عفوا معافکی ل تعالی ان کثیرن د ډېرو شزوننا انتم نه تاسو بموجزین عاجز کون کی الله لره بل ارده پزمګه کې و مالکم نبیستو ز پارا من دون الله ما سیواد الله تعالی ن میوالین سو دوستو ولا نثیر النسو کم دادی الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسول الله محمد و علی اصحابہ اجمعین یا الله سعادت فرات نصیب کله خیر و برکت نصیب کی یا الله رذی شمونونو ماف یا مسلمانانی فلسطین کی جنگی یا الله صبر بک شهیدان شو مراتب بلن کی الله بناونه ماک بزرګون دی یا الله بزرګون ولشن زر شهیدان دی یا الله کریم اختر ټول مراتب وچت یا الله کریم خدای د دې یا دا یو جہان متزلزل کې د اندازې ختم کی یا الله خپل کې یو بل سره جوګې یا الله خپل کې یو بل باندې استعمال کی یا الله کریم موږ مسلمانانو ته د شر نه محفوظ کی یا الله تزمون را ديش مجاهدین هم دا تو کې یا الله کریم خدای ټول بنیا ذکر ځان لګړي دی یا الله یا الله سو کې موږ سب نشته الله ته دا غي امدادیش دا غي امداد کوونکی شی الله ته را ديش